Телевізор і відеомагнітофон. Грецьке слово теле означає удалечинь далеко, а латинське слово візор перекладається як той, хто бачить. Разом вони утворили знайоме нам слово телевізор. Телевізор це радіоприймач, але складніший. Він приймає і передає не тільки звук, але й картинку. Передавач разом з антенною розташований на телевізійній вежі. Звідти до антен усіх телевізорів летять невидимі оку радіохвилі. Передати зображення на відстань спробували 80 років тому. Картинка при цьому вийшла за з поштову марку. Регулярні телепередачі у 1936 році почалися в Німеччині та Великобританії. Перші телевізори показували чорно-білу картинку. Кольорове телебачення з'явилося тільки у 1960-х роках. Сьогодні дивитися телевізор можна навіть тоді, коли відсутній сигнал з телеантенни. Улюблені фільми та передачі можна записати на спеціальну плівку або компакт-диск і відтворити у будь-який зручний час. Ще у 1930-ті роки був знайдений спосіб записувати таким чином звук. Виявилося, що тонка пластмасова стрічка, покрита з одного боку порошком на основі заліза, запам'ятовує притягання магніту, піднесеного до неї, та намагнічується. Залишилося тільки змусити стрічку рухатися з постійною швидкістю і перевести звук у коливання магнітного поля на електромагніті, піднесеному до плівки і звук запишеться на неї. Перемотавши плівку назад і знову запустивши її повз електромагніт, можна считати запис, а перевівши коливання сигналу, записаного на плівку, назад у звукові, Прослухати запис. Так з'явився пристрій, який має назву магнітофон. Потім інженери замислилися над тим, як можна записувати на магнітну стрічку не тільки звук, але й зображення. Невдовзі був створений відеомагнітофон. Працює він приблизно так само, як звичайний. Різниця між ними в тому, що відеосигнал записується на плівку не у вигляді доріжки, а у вигляді ряду косих ліній, які тягнуться від одного краю плівки до іншого. Кожна така лінія – це окремий кадр. Такий спосіб запису сигналу називається аналоговим. Сьогодні йому на зміну прийшов зручніший формат – Цифровий. Сигнал переводять у комп'ютерний код з нулів і одиниць, записуючи його на компакт-диск за допомогою лазерного променя.